розуму і безглуздя, миру і війни. Нас ніхто не привчав до страждань, розчарувань і смерті. Ніби цього не існує, а життя вічне. Людина мусить підготуватися до смерті заздалегідь, але ж ніхто про це ніколи не каже. Ніхто не готує нас до цього найголовнішого в житті акту. З дитинства твердять про щастя, успіх, любов, якісь інші цінності, які насправді мають цінність лише тоді, коли ти навчишся цінувати мить. Вічне лише мистецтво. Воно живе в віках. Але про що ти думаєш, роздивляючись полотна Рембранта, Леонардо да Вінчі, Караваджо? Я, наприклад, про те, що цих людей давно немає на світі. Вони пішли, намалювали все це і пішли. І їх ніщо не затримало на цій землі довше, ніж інших. Тому я не відчуваю ні захвату, ні екзальтації від споглядання картин чи прослуховування музики. Я думаю про цю підготовку. Єдину науку, якої ніхто ніде не вчить. А дарма? Вона важливіша за все решту. Вона багато що змінила б в стосунках між людьми. Вони б стали добрішими і навчилися жаліти одне одного. Раніше мені здавалося, що любов вища за жалість. Тепер я розумію. Любов безжальна. Про пріоритети не йдеться. Любов закреслює і стирає на порох те, що їй не подобається. Те, що вона не хоче знати і бачити. Старість, хвороби, фізичні вади. Це їй видається неестетичним. Щасливі люди всього цього не помічають. Їхня любов, наче німфа, що стоїть на рожевій хмаринці. Все, що її не стосується, знаходиться далеко внизу. Але це все репродукція. Картинка. От їй жила на такій репродукції. Аж доки не глянула вниз, опрірво, А там... Елька помовчила і тихо промовила. Страшно. Любов вбиває. Любов не вбиває. Любов, Бог, віра, співчуття, рух, живість душі й думок – це все продовжує молодість, не дає гнисти. І хто сказав, що любов лише для двох? Скільки людей ніколи не знаходять свою половинку, або знаходять, а то не половинка, а якийсь уламок від чогось іншого, і він ріже, ворушиться всередині, мов лезо. Любов – це щось більше. Набагато більше, ніж ми можемо уявити в своєму егоїзмі. «Любов є Бог?» – всміхнулася Ельміра. «Певно, я до цього ще не доросла. Прикро, що обставини, прості, житейські, банальні, змушують звертатися по допомогу до нього. Він на такі справи не зважає, здає дорахів. І що робити? Є один вихід – не показувати світові свою безпорадність. Просто йти, жити далі, дякувати за досвід, жаліти інших – це так елементарно, Ватсон. Можливо, і так, виявляється, Бога любити досить важко. Адже якщо Він не відповідає тобі взаємністю, як ти можеш любити Його? В цьому людська сутність, людина потребує взаємності, а нерозділене кохання так само болить. Це, як на мене, теж егоїзм. Тобто, я не можу любити Бога, якщо Він не любить мене. Я думаю, що взаємності не можна вимагати ні від кого. І від Нього в тому числі. За що Йому любити нас? Часом я про це думаю і жахаюся. Ми не гідні Його страждань. Гідні лише ті, хто страждав так само. Ті наші хлопці, що йшли під кулі з дерев'яними щитами. А ми живі і скаржимось Всього нам мало». Мені страшно це вимовити, але я скажу лише тобі. Часом я ненавиджу людей. Тобто, людську природу схильно до брехні. Я все можу зрозуміти, але брехню не витримую на фізичному рівні. Все болить всередині, ніби це не мені брешуть, а я. І жити я не хочу. Нічого не хочу мати спільного зі світом, де між людьми немає правди, де її бояться. Я не знаю, чим жити далі і чи варто. Лара помовчила, розуміючи, що мусить щось сказати, щось таке, що змусить Ельміру запустити механізм в іншому напрямку. Ну, хоча б у бік надії на життя. Їй довелося понитиці розмотати той клубок, котрий давно в її пам'яті валявся запелюжений під ліжком. Вона ще нікому не зізнавалася, що доволі часто їй сняться жахи за участі Ореста. А суть тих жахів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 А суть тих жахів полягає в тому, що вони досі разом. Їй доводиться ставити перед собою табурет, на той випадок, якщо йому захочеться з оп'яну побоянити.